Senyores i senyors, bon dia! a Acabes el programa número 13, 13, del tap Esport, l'últim del 2013, i el primer dia de l'estació invernal de l'era retallada, període del qui paga descansa però aquí cobra també, programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els girà de a la olla... Entre que ja tenim les festes de Nadal a tocar de la cantonada, les coses que nosaltres hauríem de dir però que no tenim ni la més... Mm, menys punyetera i remota idea del que és, no us heu donat ni compte de que la nau del Tapesports està volant. Sí, sí, això vol dir que el nostre pilot automàtic va com una llum de carburo, va fi com l'oli que gasta i tot plegat per fer les delícies de petits i no tan petits. Segueix en rum fixa, amb la trajectòria adequada, per arribar a la primera i única parada que fa aquesta agència de viatges. I no és una altra que el nostre estimat benvolgut planeta ha deixat de la mà de Déu, anomenat, com molt bé sabeu, Spork, Spork, que es troba a la galàxia anomenada Z8-1 ara majúscules GND guió 5296, on arribarem d'aquí un parell de mesos i, com ja sabeu, es troba a més bé bé més o menys 13.800 milions d'any llum. Això sí, any llum a sobre, any llum a sota! Avui, To plegat, dissabte 21 de desembre de 2012. Són les 12 54 minuts amb una temperatura de... Se m'ha borrat. De 7,4 graus amb una humitat del 73% i una pressió atmosfèrica de 1.033 hectopascals. Benvinguts. Seu estic fent borrat una altra cosa. Benvinguts, esteu a la sintonia de ràdio porretge emisora municipal. Avui, de dret cap al planeta Esporc, pel 107.3 de la vostra LL... Avui nosaltres, en aquest començament del programa, volíem parlar de dues coses. El problema que tenim... Bé, que tampoc no és cap problema. La qüestió és parlar de tot menys del que hauríem de parlar. <ríe> I és que en una de les coses... Una de les coses que hem de parlar és bona. I l'altra és dolenta. Per qui no voleu que comenci? Potser millor parlar dolenta, oi? I mentre ens oblidem, parlem de la bona. I marxarem... Si més no, amb un bon regust de boca. Què us sembla? O no? Podríem fer-ho al revés. Parlem de la bona i després de la dolenta. Doncs vinga, la bona seria que per alguns ja estem plenament a les vacances de Nadal. I si no, demaneu als del bàsquet, que no hi tornaran fins al cap de setmana després de Reis. Si fa no fa, com un servidor. Per la resta de mortals i entitats esportives hauran d'esperar passat el sorteig del Gordo de Navidad, que, per cert, a partir d'aquest any ja seran una família, més aviat una gran família d'ovesos mòrbids. Good job! Okay, thanks, you... Fred. Now I've tried everything. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. I ja era hora. Amb ella s'ha tancat una gran família. Ell, el gordo, finalment ha trobat la parella. I el ninho, el nen, per fi ha trobat la seva mare. Si sí, és que pobre nen semblava al Marco, tant de temps buscant la mare, i que per fi aquest any sabrem com les gasta. L'anomenen la grossa. Ella catalana ell espanyol i el nen anomenat el niño que de moment en té la custòdia el pare anomenat el gordo però que precisament paga de la manutenció i no podia ser una altra manera va a compte de la mare anomenada la grossa sí, sí. Doncs que sapigueu que si us toca qualsevol membre d'aquesta família de bolímics, sempre més voldreu que us adoptin ja de per vida. Mentrestant, deixarem el tema positiu i anirem a parlar del negatiu, i és que quan marxa algú que ha format part de la teva vida sap greu. En aquest cas, es tracta d'un local, en concret un pub. El pub La Xarxa el motiu d'orgull i un de satisfaccions poder-me acomiadar des d'aquí la ràdio, vaja, en públic d'aquest mític pub d'Aquip Reig. I que, en aquests moments, em fa sentir que sóc un privilegiat! Uh, Dir-li que ha sigut com una germana m'equivocaria, però sí que hi he estat com a casa i és ben cert, he estat com una estat com una habitació de casa, més de casa, vaje. En 25 anys hem viscut moltes cosetes junts, com per exemple, em recordo un dia que ah, que ja no hi ha més temps. Uix, quina pena, perquè era boníssim. Don igual, un altre dia serà. El que no serà per un altre dia és la nostra canzoneta, l'hem de posar ja i avui. I no podia ser una altra manera. La dedicarem a l'habitació de casa, que després de 37 anys, el dia 28 d'aquest mes, tanca de forma definitiva. Desapareix, doncs, la nost el nostre Sant Mamés, la Catedral dels Darts a Espanya, Catalunya i a Porreig. I que normalment ens solíem acomiadar d'aquesta manera... Hey, yes, they've been Williams yourselves, Days of Pearly Spencer. Salutations, cordials! A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows raise, through walls and cracks and leave old no trees and daylight's brightness shunned.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 What's that stubble on your chin? Buried in the rock-cut You played at loss, not one You played a house that can't be beat Now look, your head bowed in defeat You walk too far along the street Where only rats can run The days of Curly Spencer Let's run The days of early winter ah, To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 Sí, sí, esteu a la sintonia de Ràdio Proveig, com bé deia la publicitat, eh? Nosaltres anirem a parlar amb una entitat aquí al poble que, com sempre, aquestes dates... Tituta, ens, ens, fan un, ens fan gaudir amb un esport, amb un campionat, amb un torneig que es fa aquí per Nadal. Ells són els del bàsquet i parlarem amb el Ramon Bertran. Ramon, bon dia. Oh, bon dia, Ramon, com ho tot tenim, dia. això del, del torneig? Jo no sé res, no tinc cap programa de res, no sé pas de què va. Eh? M'has de ficar-t'ho cinc cèntims perquè no sé res. Doncs ho tenim tot calent, a prop, a prop. S'acosta i, i ja ho tenim tot, tot a prop i preparat. Això... El farem... Diguem, diguem. Això quin dia és? Això serà els dies 26, 27 i 28. Ens llegarem al dia de Sant Estela. Carai, sí que és a, a prop. tarda mm -hmm. i tres dies seran tres dies, el 26. Um, les inscripcions, fins quan hi ha temps? Fins al 23. Fins al 23 hi ha temps a les botigues d'esports i a la bodega. Fins a les 8 de l'espre que tenquin. O sigui que seria aquest dilluns. Aquí el, el, el, el, aquest dilluns, exactament. O sigui mm -hmm. que ja, ja s'ha d'anar correcuita. Els que no l'hagin fet ja, ja el poden fer aviat. Eh... Um... S'ha fet alguna cosa de, des de l'organització per, per, per, no sé, alguna cosa que, que digues: hòstia, l'any que ve hauríem de fer-ho o, o no? O està tot, m'entén, si fa o no fa la mateixa... Aviam. Uh, la filosofia del torneig és sempre la mateixa. És un torneig popular que sempre hi participi tothom. Amb això no hi ha hagut cap canvi. Sempre intentem millorar detalls. Doncs sí, que em diré, que en diré un de un detall és que aquest any volem donar un premi especial que no s'havia donat mai als equips que portin millor les actes que els hi toquin fer. Aviam, ens expliquem, ens expliquem, perquè què passa aquí? Doncs passa que aquí l'organització col·labora tothom i l'equip que guanya el partit porta l'acte del partit següent que juga l'home pista. Això, això la gent potser no ho saben, però és, és una cosa que és molt interessant perquè també hi participa molt jovent i hi ha gent que no, no ho ha fet mai i, i entra eh, també a portar el control d'un partit. No? Uh -huh. Llavors, aquí eh, què ens trobem? Que ens veu que de vegades aquestes actes no estan fetes perfectament perquè, senzillament perquè la gent que ho es porta són les primeres que fan, que en aquest cas, en aquest torneig, no té massa importància, però sí que volem que, que, que s'hi posi més esforç i llavors què fem? Doncs, eh, volem incentivar que l'equip que a part de competir porti millor els actes, també i donem algun premi especial. O sigui, això com s'ha de fer? Juga un partit, eh, estan apuntant un acte, aquell acte qui l'ha de portar? L'equip que guanya? Eh, L'expliquem perquè és curiós i... i, i es que el, tot, ligat, eh? com funciona. No? Eh, Juga un partit. Ei. El partit següent està obligat a portar l'acte o l'equip que ha guanyat amb el qual cosa, dues persones de l'equip que ha guanyat o ells o algú que els representi perquè no tenen per què ser els jugadors doncs ells són els responsables de portar la, la taula del següent partit això què vol dir? Doncs? que se centraran a la taula que portaran el crono i que apuntaran els punts llavors, és clar. això ho fan tots, evidentment hi ha el guanyador del partit i, i els, apunts, els punts s'apunten a quin programa hi ha? Doncs? que allà on es caguen no, es deixa la merda no, què passa? Doncs que <ríe> la millor Uh, uh, apuntar més o menys bé qui ha fet els punts. Carai, Entens? clar. Els sí, uh, jugadors, uh, el correcte d'un acte és apuntar totes les faltes personals qui els ha fet, els punts qui els ha fet, uh -huh. uh, uh, si ha els tirs lliures qui els han cistet, doncs totes aquestes coses es porten més o menys bé, que no són imprescindibles per resultat del partit. Doncs volem que es portin més bé, no? I llavors aquí el que fem és fomentar-ho, doncs, i això no costarà absolutament gens de veure, perquè veurem totes les actes que han portat. Eh, L'acte es posa al nom de l'equip que ha fet la taula i llavors sabrem qui s'hi ha esmerat més apuntar-ho tot correctament. I és una cosa que, evidentment, estratègicament, anirà bé per millorar eh, el funcionament del Tornet. Sí, senyor. Perquè hi ha un premi relacionat amb el màxim encistellador? Sí. Això ja fa, ja fa anys que hi és. Aviam, en principi hi quatre categories que en funció del número d'equips que participen de vegades els convertim en 5 mm -hmm. per diferents bueno, depèn de la participació i a més a més hi ha trofeus individuals que són millor jugador millor jugadora que els primers anys no sé feia també sent millor jugadora això qui, això i, aquí, aquí, i els torneix de tripos eh, els premis de senyor i cadet Clar, i, això, i això qui ho decideix això millor jugador, millor jugadora perquè un millor sestellador ah, aquí, sí... aquí, aquí. Aquí això és, això, és, això és complicat, perquè tota els de l'organització estan enfeinats allà, uh -huh. al final amb d'altres coses, i, i sempre sempre hi ha algú i sempre hi ha gent que el fem d'aquest tema, a part de que l'acte, evidentment l'acte ja el reflexa molt, no? uh -huh. però eh, de vegades hi ha discussions que si aquest que si aquest, no? al final eh, es decideix un i ja està. O sigui, no, no, no és... No, no, no sabria dir qui és, qui és el responsable. Evidentment és l'organització, però uh -huh. l'organització ens recolzant amb dades amb tècniques amb i amb els resultats de l'acte. Sí senyor, i per això demanem això, eh, amb els clubs que participin que faiguin un acte mmm, ben xula, no cal que, la, que faiguin flors ni la pintin, eh, però, però que s'entengui, no? Eh? No, sembla una tonteria, no?, però uh -huh. Eh, això el, el fet de que els mateixos participants haguin de portar el actes fomenta l'esportivitat. Uh -huh. no, I tots hiven cose sobretot als jugadors joves que, que, que no els tenien en compte. Clara i, i, I, i més a més que, que, que, i que... La més feina de que es veu. Exactament, que avu dia també estàvia feina a l'organització per poder fer altres coses. No? L'organització de... hi ha un altre tema per comentar, el plan esportiu, no, Ramon. Eh, bueno, sí, hi ha el tema perquè ja també és de cada any que no poden participar més de 3 jugadors federats per equip uh -huh. Això ho fem per fomentar la participació popular. Si no poséssim aquesta norma, doncs se'ns apuntaria un equip federat de qualsevol categoria uh -huh. i se'n el torneig de carrer. Per això, perquè no passi això, doncs ho limitem el número de federats uh -huh. senyors, eh? Estic parlant de senyors els juvenils, els juniors aquests no, no hi ha problema i els femenins, tampoc. Però els federats senyors, màxim 3 per equip. Sí, perquè... Aquí sempre tothom protesta en molts casos, però és una norma que cada any a la i no hem mogut mai i, i, i està molt ben posada, Clar, considerem sí. nosaltres. És veritat, home, és, dona més joc, no? Diguem que... Exactament. Això et permet que hi participi gent que no, no són federats i, i, i que els agrada i i es disfruta més. Perquè quantes categories has dit? Perquè has dit júnior, m'has dit el sènior, m'has dit femení, hi ha algú més? Uh, sí, infantil. I l'infantil és... Bueno, júnior, aviam, uh, en diem cadet o júnior perquè l'edat l'apartim. Uh, aquest, aquesta categoria mitja uh -huh. està entre cadet i júnior o, o l'edat que, que tenim. I perquè els júniors grans ja poden ser sèniors perfectament amb un torneig d'aquestes característiques. Sí, sí i bueno, les infantils. Cada vegada, a les infantils, hi ha molta diferència jo els dividim, no? Dir, en funció dels equips inscrits, llavors, eh, el que fem és fomentar el joc, fomentar que, que, que la cosa funcioni i, i mirem d'organitzar-ho de, de, de, de manera que tothom disfruti, que no hi hagi moltes diferències d'edat de, i tot. Clar, molt bé, i... i, i Vaja bativull, no? <ríe> Entre noi, perquè són nois ja, nois... Homes, i, i escolta ja, i Però... dones, ja hi ha haver-hi un batibull allà, que, que si categories, que si això, eh, com s'organitza això? Eh, a la tarda juguen els, els més xics, cap al vespre juguen els més grans, amb un pavelló juguen els petits, com està preparat això? Bé, la veritat, fins que no tenim més inscripcions, ja <laughs> tenim tot sobre la taula, no podem... Clara. Mm fer quadrats i n'hi ha res. No? Uh -huh. eh, eh, per lògica, els petits juguen abans. També comencen els petits, que si depèn dels equips abans dels les 8, intenten que els grans no juguin. Abans juguen els petits, i abans juguen el femení, que els femenins normalment juguen al femení i amb algun equip sènior. I abans també s'ha de mirar que els femenins no juguin simultàniament amb els sèniors que també hi participin els noies. Uh -huh. és dir, sí, realment sí que és complicat de, de muntar un calendari que no que no interfereixi els jugadors. La inscripció quant val? Ostres. Ho Ramon? No. Em sembla que són 12 de 10. M'acabes un dinar, ara m'enganxes. Ara m'enganxes perquè em faig un, un botorneig de... 12 euros Totes, per 3, que és diferent. 12 euros per equip? No, per jugador. Per jugador, l'equip, d'acord. Per jugador però els séniors. Però no ho estem segurs. Sénior, no sí. cadet infantil. Vale. Depèn això... del, del cadet. El que passa és que eh, aquest any, això sí que ja ho anuncio com a premissa, eh, donarem entrades pel partit de la d'or Unicaja a tots els participants. Molt bé, molt bé. A part d'això, hi ha obsequis per tots, i, i totes, les, totes les categories també tindran premis a part dels trofeus. O sigui que dintre del preu que, que, que posen a sobre tenen l'entrada per anar a veure aquest partit de bàsquet, sí, no? Ja, evidentment, a dintre del preu ja hi haurà una entrada per anar a veure un partit del l'ambuixador i hi haurà un obsequi per cada jugador i, i depèn de les categories els equips guanyadors hi haurà més coses. Vaja, aquí s'ha de venir a disfrutar perquè realment quasi, quasi el que es paguen és l'entrada del bàsquet manresa, del bruixa Ramon! Bueno, ja que no, diguem. Sí, sí, no ho no, digues, digues, digues, detallat. No, no, que... no, realment nosaltres fem el que podem perquè tothom quedi content uh -huh. i passant ho bé, que ens ho passem tots bé, vull dir que jo només cal, si algú no hi ha vingut mai, que vingui, que vingui al Pavelló al vespre, qualsevol d'aquests tres dies i veurà l'ambient que hi ha i... i, i és... de, de, evidentment la, la majoria són eh, jugadors que ja ens trobem cada any i ens coneixem i ens ho passem bé. Ramon, hora del començament del torneig, quina hora començaran més o menys els partits? No se sap, no se sap. No se sap, no encà... se sap. Depèn de la gent que hi hagi. Depèn de les institucions. Però això serà normalment, cap a la tarda. Eh, normalment serà a les set de la tarda, a les sis, a les set, a les vuit, per aquest horari, més o menys. Vale, I s'acabarà, s'ha d'acabar per allà al voltant de les dotze. A les dotze, doncs, normalment s'acaba a les dotze. Però Ramon, que vagi molt bé eh, aquest torneig de bàsquet aquest any, un any més com cada any però bueno, totes aquestes cosetes aviam si es van canviar, es van arreglar tot això que es va fent que vagi molt bé el torneig i que bones festes Gràcies, igualment Adéu Ramon Bé, ja tenim Albert aquí per començar a parlar del motor. Que avui la gent de, no sé si la si la, la gent no sé si la fare... espera d'Albert, eh, Espera, un eh, eh, eh. Ah. Pere, que em va dir un travès. Ah, ah. ah. Ara sí. Va dir que col Joaldi fuetalle un osti va en sí. eh? i ha enganxe. el Si no va, pica fort. Pica fort. Sí. No. cagues el tio, ah. pues bueno. Albert, doncs, escolta, anem per feina perquè tenim... Bon dia. Tenim avui, deixem-los dir, hem parlat amb el Ramon Bertran. Uh -huh. Ara parlarem amb dos campions. El primer, si el trobem, esperem que sí. Dos aquesta, campions aquesta vegada... que un tindrà la festa aquesta tarda. Sí, sí, senyor. I l'altre esperem que la tingui el dia 18 de... No, di... bueno, la setmana de finals de gener. Sí, senyor. Eh? Un és en Marc Home, parlarem sí, ara tot seguit amb aquesta, amb, aquesta, amb aquesta entrada del motor que te la fa i que ara mateix, quan el mes tot just et trobi el, el de xos. I el que sí, el, el, la sintonia volia dir, i que després tenim per dos quarts de, de dues, tenim l'Oriol Rossell, uh -huh. per parlar de l'última hora, de, de, tot, de com està tot, eh? Uh -huh. I al final de tot, al final de tot, 50 entrevistes. Encara en, dos, en tenim una altra. Encara tenim una altra. Una cursa que s'havia de fer demà i lamentablement, per falta d'inscrits, no s'ha fet però volem parlar amb el seu coordinador i el seu, tot, el que ha el tècnic enginyer del circuit, ens sembla. Bé, bé, bueno, el Jordi Canudes que ens pugui explicar doncs, quina, si han estat aquests els motius i, i aviam què podem fer si ha quedat aplaçat i aviam si es pot fer, perquè a més a més era en benefici a la marató, eh? per tant és important Dindrem abans un, que res, deixa'm començar 1, eh? 1, mentre cosa, estàs eh? amb el Marc deixen començar uh, parlant d'aquesta nit, perquè aquesta nit es fa l'entrega de premis de la Federació Espanyola de Motociclisme i tenim representació, evidentment, catalana i bergadana, el Motoclub Baix Bergadà portarà dos dels seus pilots, un és Cristian Oliva que ha set segon aquest any amb la categoria de MX2, en el Campionat d'Espanya de motocross i l'altre serà el Francesc Cutxarera, el Navecen, que ja porta hi ha cinc títols a la categoria de Supermotar en campionat d'Espanya, cinc títols a la categoria i per tant. Aquests dos pilots rebran avui a Madrid, a la Federació Espanyola de motociclisme, els seus corresponents premis d'aquest any 2013. Dit això, donc passem a parlar del Dakar mentre estem esperant al marc, i un Dakar que aquest any eh, ens centrarem ja directament, ara ja fins, a, fins al gener fins a finals de gener que ja començarà el Mundial de Ratllis doncs ens centrarem en el Dakar d'aquest any a l'edició de 2014 on arriba un nou convidat que és Bolívia Bolívia els, el, en aquest any passaran per tres països evidentment com cada any però seran els països d'Argentina, Bolívia i Xile farem una parada a Bolívia i també volem ser el Marc i els altres pilots doncs, que estan a, en aquests països de Bolívia, què portarà Bolívia? perquè és nou per tots, per tant, veurem què és el que ens, ens, ens porta a Bolívia I, i a veure, jo penso que paisatges molt bonics pel que, pel que sembla ser, i una experiència nova al Dakar, si és així ho podem corroborar. En total seran 13 etapes, sortiran el dia 5 de gener de la ciutat de Rosario i partiran cap a San luís aquesta serà la primera etapa però el dissabte, abans de tot això hi haurà la cerimònia de sortida a la ciutat de Rosario amb en ple, per tant, una cerimònia sortida d'un gran esdeveniment com ja sigui un campionat del món de, de ratlles de Fórmula 1, per tant eh, Festa Rosario, eh? A la ciutat d'Argentina del Leo Messi, no? Eh, Jaume? Sí. Estàs a la par? eh? Sí, sí. Bon dia, Jaume. Bon dia, a I com us deia, doncs afrontaran 13 etapes aquests pilots eh, arribaran a la ciutat de la Serena, al Valparaíso el dia 18 de gener després d'haver fet 13 etapes, més un dia de descans. En total, les motos hauran recorregut 8.734 quilòmetres, dels quals 363.506 seran d'enllaç i 5.228 de seran cronometrats. Els cotxes no faran el mateix recorregut que les motos, els cotxes seran qui faran més quilòmetres, faran 9.374 quilòmetres i eh, els camions, per tant, motos i quads, faran tots 8.734 quilòmetres i els cotxes en 9.374 mentre que els camions faran 9.188 km. per tant, com us deia, els cotxes seran qui faran més quilòmetres no podem utilitzar el Marc Huma? Bueno, no? ho tornem a intentar Uh, mentre esperem el com tenim moltíssimes coses que dir el de cara eh? vull dir que tranquil que jo puc estar aquí fins als dues eh? si vols, si estàs buscant el Marc Albert no tant, no tant, eh? que tenim molta feina per dir no, esperem ja si el trobem no? I... espera una miqueta no? uh -huh. però, però, tant, doncs... però, però, però ho tenim cada cop més difícil eh? perquè uh -huh. si va dir la una <laughs> no, bueno, no, no, no ja, s'ha eh? d'entendre que la ràdio eh? no és eh, matemàtica Sant Eta Carrani no és matemàtica. Doncs, eh, jo et sembla repassar una miqueta les etapes, eh, etapes que comencen doncs, una miqueta en, en pla like, per exemple la primera etapa és 180 km cronometrats, després ja seguim un total de quatre etapes que són Sant Luis, Sant Rafael, Sant Juan i Xilecito, d'aquestes hi haurà promig de 300-330 km, uns 359 un dia, 373 l'altre, 353... I eh tiocito tu la cosa es comença a complicar amb una etapa ja marató de 527 km. 527 km de Chilecito, Tucumán i de Tucumán a Salta a partir d'aquí ens anem ja cap a Bolívia farem un dia de descans, el de Carpes farà un dia de descans i ens anem ja cap a Bolívia eh? començaran en Salta i Salta Uyuni, Uyuni. aquí comencen amb 409 quilòmetres però és que a partir d'aquí comencen un seguit de 4 etapes de 462, de 422 de 420 i arribarem aquí que Antofagasta típica del Descartes que aquest any es fa a les últimes serà el dia 15 de gener i 16, Quique, Antofagasta i Antofagasta-El Salvador, una de 631 quilòmetres cronometrats i l'altra de 605 quilòmetres. Per tant, estem parlant que només hi 58 d'enllaç i 144 d'enllaç, mentre que molts dies es faran, evidentment, molts més quilòmetres d'enllaç que, eh, que cronometrats en aquest cas. I dit això, eh, esperant que el Marc ens pugui dir què és el més, més dur de la cara i què és el que ell veu on, on ens poden jugar les garrofes, anem a repassar doncs, les motos. Les motos seran 174 les motos que es prendran a la sortida. Entre els principals participants són Cyril Depré, el francès amb Yamaha, recordem en Yamaha, eh, nom que té en Yamaha, al Piot Bargada Marc Coma amb la KTM, Joan Barrer de Borda, o valencià Monda, Jordi Viladons en KTM, Francisco Chalico López amb KTM, Oliver Pein amb Yamaha i altres catalans i espanyols són Joan Pedrero, Olexerco, Gerard Farrés Gas, Gasgas, Marc Guasch Gasgas, Manel Pellicer, Suzuki, Dani Oliveres Gasgas, Gas, Pedro Penate, Oriol Escalé i Gilbert Escalé. Aquests nois en parlarei d'aquí una stoneta, perquè aquests nois tenen un si més no, és un, un, un, una cosa curiosa. eh? Parlem d'aquí un estuet i estaran contents d'haver conegut el Nasser Alatia. David Batalla, Alberto Salido, Enric Martí i Jorge Gómez. I, evidentment, punt i a part, que venen les noies, eh? Laia Sant que aquest any va tot, sense motxiller, amb onda, i la Rosa Romero, la dona del Nani Roma. Amb cotxe seran 158 els cotxes que prendran la sortida en aquesta edició 2014 del Dakar. Entre els favorits, Estefan Peter amb el seu copilot Jean-Pierre Codré... Nasser Alatia amb el copilot català Lucas Cruz amb el Mini també, tots dos amb el Mini Geniel de Villers amb Toyota Carlos Sainz amb Buggy torna al Buggy però un Buggy la veritat bastant més renovat que el de l'any passat Nanyi Roma el pilot de Fulgaroles i Michel Perín el seu copilot amb Mini, Robbie Gordon o Carlos Sousa, Orlando Terra Nova i així podria anar seguint per tant entre els favorits dels cotxes evidentment Estefan Peter Ancel eh, Nasser Alatia Uh, Genial de Villers també pot estar allà i Nani Roma evidentment i veurem què fa Carlos Sainz eh? és un incògnit del bugui de Carlos Sainz que segurament uh, ha fet hores i hores amb Volkswagen com ens deia el, el nostre gran amic Jordi Riba uh, està preparant un cotxe bo, bo, bo uh, camions categoria camions de 1975 evidentment els russos, els Nikolaev uh, Jo Kalev i Riba Kopp amb el Cames, Gerard de Roy el que és el favorit, amb Tom Coulson Derek Rodwell el belga Mi beco i eh, qui arriben el... diria el pilot català, eh? El triplet, en pilot català. Eh, el David Kuipers, Moisés Torre el pilot de Manresa, Jan Bert, Jan Hander Berth, més que veia noms també de ficar amb el fàcil que és dir Perico de los Pelotes, Amunt Man, eh? I encara un altre, aquests ja hi ja han doblet, aquí, ja tenim dos de catalans. Pep Vila, també, Xavi Cunomé i Peter Van Aquests van a amb i Ibeco i també també poden estar entre els 8-10 primers. Aviam, aviam si estem mica de sort. I els quats, ens queda els quats, 39 quats són els que prendran la sortida. I evidentment els favorits, els germans Patronelli. Eh, evidentment un altre any més amb Yamaha i <ríe> parteixen com a favorits dos-dos. I un altre quad és el de José Luis eh, Espinosa. Aquests són direm, doncs, els quats que prendran la, la sortida en aquesta, en aquesta edició del Dakar. I et deia això, Josep, de l'Oriol Escaler i el Gilbert Escaler, són dos pilots bessons de, potser aquesta setmana ho heu sentit, d'Osona, de, de, eh, de, de Manlleu són dos pilots, eh, doncs com ho deia, eh, osonencs, i eh, tots dos havien de, de prendre part al Dakar. Però la cosa va canviar quan a partir d'aproximadament a mitjans d'any el patrocinador el patrocinador sobretot principal d'aquests dos pilots va dir que només en podia córrer un va dir que només en podia córrer una a partir d'aquí va començar una batalla a casa eh, campal eh? perquè hi vas tu, hi vaig jo, no sé què com jo vaig néixer abans, no sé quantos eh, a tu t'agrada això, a mi m'agrada allò eh, total eh, la seva mare ho va fer a sorts ho va fer a sorts i, eh, doncs mira eh, va tocar l'Oriol, crec eh? va tocar l'Oriol i en principi era l'Oriol a el que havia el que havia de córrer Dit això, eh, bueno, pues, eh, aquesta notícia va córrer, no sé si va, pues crec que es va penjar al YouTube i també al vídeo, eh, de, de l'Oriol, dient que, es, que estava molt enfadat, que no sé què, i al Facebook. Eh, resulta ser que Lucas Cruz, el copilot de Nasser Alattia, eh, pues va passar va passar perllà, eh, ho esculta i li va arribar, li va arribar al fons a Lucas Cruz i el que va decidir fer va ser, doncs, diu, saps què? Eh, li comentarà el Nasser. I li va comentar el Nasser a la tia i aquest sí que li van portar al risc, perquè va ser arribar el Nasser la tia, ell va fer els seus contactes i amb un tres i no res, a eh, Gerber també al estava corrent. Per tant, els dos germans poden córrer gràcies al Nasser la tia. Ja veieu ja veieu que no hi ha res com tenir bons contactes, perquè eh, si coneixes el Nasser la tia tens molt de guanyat. Eh, ets és capaç de buscar-te un patrocinador si <laughs> sí, no em miris així no? és capaç de buscar-te un patrocinador <laughs> abans que comptis a 3 perquè de no córrer eh, tenir cap problema de la moto, l'assistència ho tens tot, cap problema per tant, eh, important, important i bueno, eh, doncs dit això només dius ja per acabar que Gas Gas va presentar dijous a Barcelona la moto doncs, amb el que participarà eh, doncs són Gerard Ferrés i Dani Oliveres aquests són els pilots doncs, que Eh, que pandran per que trevadem amb la amb la GasGas -gas, i eh i Amarguaix, obviousment, i doncs, el el Marc, eh, el Marc que canvia doncs, de, que canvi de company. En cas eh ser Jordi vila veurem Josep, no sé si no trobes el Marc, no. no el jo si vos món però no si no ho serà... no deixo, eh. No, no el que farem si casa és repassar algunes coses de l'agenda. Què dius? Eh? Sí, uh... No, dic pots, pa... ja em si truques a l'Oriol, doncs, truquem a l'Oriol. Hombre, arriba el director amb cara de pots amics. <laughs> <laughs> Programa en directe, més uh, que res, eh? Um... Director, bon dia. Aviam què diu ell, però de què vols parlat tu, Albert, mentre... Ah, jo de lo que poci, si vols poc anar parlant del del de ah, de fer l'agenda, és que hem de dansar, doncs, veure, vinc, de dansar, No podem estar tot el dia parlant. Feu el que vulgueu. no tinc l'agenda, agenda, no me la passada. Ja us sé, no sé, tu s'em està, <ríe> se <m> està <ríe> fer-ho aquí com a Spoki? Bueno, si si permeteu fiquem una mica de musiqueta que mirem això. Sí, millor, millor. Eh? i passarem l'agenda prenem de molt clar que sí després dels amics del motor que parlaven de, de què parlaven? del dàcar home tu per... què diràs? del dàcar? <laughs> perquè això comença ja eh Albert sí. bueno ja ja no Proviat. Ja, ja, ja, ja, que comença aquest any o l'any que ve. L'any que ve. L'any que ve, encara. Sí. Bueno, va, car falta un any. Mm -hmm. Eh, parlarem de l'handball, l'equip de tercera catalana Seniors masculina primera fase grup B, 9a jornada, Handball Berga, Handball Vila Blarech. Aquest partit es jugarà aquí a la capital. Avui a partir de 1. Eh, sembla que camis els mobles de casa. Quanta cheques? Aquest partit, com dèiem, es jugarà a la capital, amb el Verga, amb el Vilabrereig, avui a partir d'1, quart de nou! Esclar que sí, Bàsquet que va ser pel bàsquet femení, tercera catalana femenina, grup 4, 11 en jornada. Club Bàsquet Porreig, Remacat, Sa Súria. Aquest partit es jugarà... Aquest partit es jugarà, ui, ui, aquest partit es jugarà, es jugarà, jugarà l'any que ve, eh? 11 de l'1 2014, és veritat, és el que teníem que dius, que tota la gent de del que és del bàsquet, doncs quedarà aquí. La tancarem aquí mateix, la l'agenda del bàsquet, i passarem, com que són dos quarts de... Això m'he tot lligat, eh? Com que són dos quarts de dues, passarem la segona part de la publicitat, es que sí, amb una mica de sintonia de bàsquet i tot. Fins ara!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 La, la, la, la... Hòstia, a mi, a mi per què m'ho van recordant, eh? Emissora municipal, si no penso... si ja, on estàs? si sí, on estàs? Estem amb mm. un núvol ara aquí dins, tancats. I més més que no vas fent que parlar amb gent que, que ens expliquen cosetes, no? Eh, tenim una persona avui, aquí al programa, normalment, normalment parlem amb persones, però avui tenim un noi, un noi que... Que, que ha triomfat. Que, que ha triomfat. I, està, I ho està fent perquè està a l'edat de poder-ho fer... Ell és l'Oriol Rossell, no esperem més, perquè tenim molta pressa en el programa. Tenim el primer campió aquí, Oriol Rossell, bon dia. Hola, bon dia. Sí, que el tenim, sí. Escolta, Oriol, estàs de vacances, no? Sí, ara sí. Molt bé, molt bé. Que, que, que s'ha acabat la lliga, allà? Sí, sí, vam acabar eh, ara ja el 7 de desembre i, i ara ja fins al 20 de gener. Jo ja ho sé, aquestes preguntes, faig, faig, perquè si hi ha algú que no ens, que ens escolta, no sap que, ni, que no hi té gaire de futbol, saps què vull dir, dius, mira, doncs ja ho té, ja es va acabar la Lliga als Estats Units, eh? allà on juga l'Oriol Rossell, Estats Units, oi, futbol, eh? Futbol, no futbol americà, eh? no aquella pilota del maló. no, juga amb la pilota reglamentària d'aquí. Escolta, com que no sé per on començar, més o menys, començaré pel començament, què et sembla? I Perfecte. més que tot és dir-te, escolta, eh, com vas viure l'últim any amb el Futbol Club Barcelona, aquella, aquella, aquella etapa? Estaves al Futbol Club Barcelona bé, jugant, i després vas anar a la pretemporada... Música, Albert, dius. Eh, estaves a la pretemporada... Va fer una pretemporada amb el primer equip, oi? Sí. Com es va viure aquests moments? Que dius, tens l'oportunitat... Eh... Què et va semblar? Que no sé, que... que... Et vas, et vas trobar una mica com d'això es dius, hòstia, podria haver jugat amb aquest equip, no? O què? Bé, bueno, eh, quan vas a fer la pretemporada amb el primer equip, doncs eh, és, és una sensació molt especial poder estar amb aquests grans jugadors, poder jugar amb ells, viatjar amb ells, veure, veure tot, tot, tot el que fan per poder aprendre, vull dir, per mi va ser una experiència que no canviaria mai, i, i bé, bueno, i després, doncs, un cop... Un cop eh, va fer això, llavors vaig estar a la pretemporada molt bé i, i bueno, pues allà no vaig tenir les oportunitats que volia eh, i quan veus això, pues que el teu futur allà eh, no, té, no té el, el que, que t'agradaria doncs llavors has de pensar i, i a veure on seria el millor per tu no? i en aquest cas doncs, valorant-ho i, i pensant-ho molt bé doncs vaig, vaig fer la a als Estats Units. Es va, fer, es va fer un salt bastant gran, oi? Perquè als eh, Estats Units, eh, amb els equips que hi han per aquí, potser a Europa, però què, fa, què, què va fer a decidir per als Estats Units? Bueno, la veritat volia, volia alguna cosa diferent, un canvi un canvi d'aire, havia estat sempre aquí i, i bueno, jo crec que, que la idea d'anar allà em va agradar molt pel, pel tema doncs, que estaria jugant a la primera divisió d'allà, que és una lliga molt competitiva. També alhora doncs, eh, aprendria el que seria els idiomes, eh, a la llarga estudiar a la universitat. I jo crec que doncs, això tot junt va, va fer la, que, que fes aquesta decisió. És que jo vaig veure tornant abans, et veure, jo et vaig veure molt bé <ríe> amb, amb aquests partits que jugaves a, a, que jugaves a la pretemporada amb el primer equip que vas fer alguns partits, i dic, ostia, sigui, l'Oriol, l'agafaran, la l'agafaran. I el Pep Guardiola va dir, doncs pues no. Hi havia bona relació amb el Pep Guardiola? Perquè ja sí, ho sabem, bueno, ja... el Pep Guardiola aquí de, Nova... de Sant Padó, tu de Porreig. Una relació, bueno, com, com, com d'entrenador de, de a jugador, probablement professional, i res més. Era un tio sèrio, no, el Guardiola, a l'hora de d'entrenar sí. i això, amb la gent, amb els jugadors. Sí, sí, sí. Sí? Sí, professional. I la paraula jo crec que seria professional. Clar, clar. Això, bueno, està tan llum nostre, com ara que està nou, està tan llums de la terra que, que, que d'això. I, bueno, doncs ara, tornant al d'això, i CityCansas, què? Molt bé. Kansas City, molt bé. City, la veritat sí. és, una, és una molt bona ciutat, molt tranquil·la, uh... Jo crec, jo crec que és millor del que tothom es pensa i fins i tot jo, quan vaig arribar allà, doncs pensava, ostres, a veure, a veure on serà això, que, que hi haurà, però en realitat està molt bé, la ciutat, ja et dic, molt tranquil·la, molt familiar, tens tot a prop i sense, i sense fer moltes cues ni res, sinó, tens tot, tot a mà. Tot a mà, i bueno, i, i els jugadors... Eh... Tu t'havies d'anar allà amb un pla de dir, de dir bueno, i en què et trobes, com si anaves al col·le, que canvies de curs, no? Que dius, amb els llibres nous o això, no ho sé. A quina època sí. vas emportar quan vas arribar allà? Després d'estar aquí amb el Barça i això. Com ho vas viure allà? Bueno, sí, està clar que quan, que quan fas un canvi així, doncs estàs una mica a l'expectativa de què passarà. Però, bueno, com que el futbol és el teu, és el que has fet sempre, és per què et volen, doncs ja t'ho fa més fàcil a l'hora d'adaptar-te. Jo crec que, que, que aquesta ha sigut la clau, no? que, que, que em vaig adaptar bastant ràpid amb el, amb el tema esportiu i llavors, doncs, si el tema esportiu va bé, eh, l'altre, doncs, mica en mica ja t'ho vas fer de la teva manera. No sé si coneixeria alguns jugadors de, de, de, de l'equip titular vostre del Kansas City. Eh, hi, ha algú, hi ha algú que renomable? Segur que conec alguno. Bueno, en tenim, tenim el, el Claudio Bieler, que aquest eh, ha guanyat eh, moltíssim, moltíssimes coses, eh, la seva història. Llavors tenim el Graham Susi i el Matt Bieler, que aquests van a la selecció dels Estats Units. Uh -huh. I, bueno, hem tingut bastant jugadors que, que, que, han, que han fet bastanta, bastant recorregut. Però es deu notar, no?, la diferència de joc d'aquí amb allà, no?, van una mica... Bueno, atresats, la filosofia. No? Sí. Jo crec que és una mica la filosofia aquí pues, tenim més la filosofia de, de, de tocar d'estar de, tranquils eh, i allà doncs, és una miqueta més anàrquic, més ràpid eh, semblant a la Lliga d'Anglaterra amb ganes d'arribar endavant i això doncs, el que et fa és que, que, que et cansis més que, que, que tinguis que estar pendent de si perden la pilota o no, perquè no saps que, ben bé què faran, en canvi aquí, quan jugava al Barça doncs era una mica si, si els de la banda esquerra estan tancats doncs tornaven cap al mig o que, i llavors la giraven cap a l'altra banda uh -huh. era, era diferent però jo crec que això m'ha anat bé per, per formar-me més bé com a jugador a l'hora de aprendre d'altres aspectes del joc uh -huh. I, i clar de... Ostres, ara què t'anava a dir? perquè això de, de... Ai, ara me'n recordo no me'n recordo què anava a dir. Oriol, uh, uh, a més a més has estat millor jugadors sub-21. Per tant, és el que diem, aquí t'has uh, emportat una bona experiència d'aquí a Catalunya. Perquè a més a més allà sí. has arribat i ja has estat millor jugador sub-21 de la temporada. Sí, la veritat que quan ho han dit vaig estar molt content, no? perquè, bueno, uh, tu estàs treballant dur, és una posició que, que sempre costa de, de, de donar-se a conèixer i de i de, que et donguin doncs, eh, els premis i això, però, bueno, la veritat que, que vaig estar molt content perquè eh, quan treballes dur, doncs, al final, tot acaba sortint. Correcte, un premi, un premi a part, eh?, que sí, que, que, sí, que és molt important. El... Ara va vingut de cap, Oriol. Escolta, perquè, tornant al que estàvem parlant, escolta, eh, eh, perquè tu aquí amb el Barça bé jugaves de central, oi? Sí. I aquí estàs jugant de la mitja. De mig centre. Sí, jo, jo de fet havia sigut sempre mig, mig defensiu, uh, l'únic que per qüestions de plantilla, quan estava al Barça, doncs em van ficar els últims dos, tres anys allà. I, i res, vull dir, sí que fas el que pots, intentes fer el millor possible, però realment si no és la teva posició doncs, no pots donar el 100% de tu. I aquí, doncs, si cap'm a la meva posició, jo crec que, que he fet un salt quantitatiu important. Però guanyar la Lliga amb aquest equip que m'has dit, hi ha molts jugadors amb altres equips d'aquí Estats Units que, que, que Déu-n'hi-do, no? Molt important, no, aquest títol? Sí, la veritat és que sí. A part de que feia molt temps que no... El Beckham no... encara deu jugar, no? No, que no guanyava, el Beckham ja no, no, no. sembla que ha plegat, eh? L'hem eh, sí. ah. pas, passat o fa dos anys, sí. Ah. El Titi, el, el Titi Enrici sí que et juga, eh? que sí, que juga el Titi. El Enrici? El Enrici. El coneixes? Hi ha bona relació? Sí, la veritat és que sí. Ja he parlat bastantes vegades quan hem jugat contra ells i, i per l'Allistar Game. I sí, sí, molt, molt bona persona. Perquè Josep, val a dir que a, a, a la Lliga, la Lliga, la MLS, és molt semblant a, a la NBA, eh? Es fan uns playoffs offs I també ha guanyat de conferència Est, West, uh -huh. i després es fan uns playoffs no, no, O sigui, no és, no és el que va regular tot l'any Oriol qui guanya la Lliga, sinó que hi ha uns playoffs. Però... Sí, el que funciona d'aquesta manera de... ah, Això és interessant el que la gent marx... ho sàpiga, molta gent segurament no ho saps, pensa que has anat primer, primer, primer i no, no, hi ha uns play -offs. Sí, això jo crec que és lo complicat d'aquí que, que el que fas és com, com aquí a Catalunya, doncs que fas la, la Lliga i quan s'acaba doncs aquí qui queda primer és doncs, el que guanya allà, doncs qui queda dels quatre primers de la conferència juga eh, eh, el que serien els partits dels play-offs ja començarien els partits dels play-offs eh, I quants partits el... són, Oriol? Passen els quatre equips de la Conferència Est i els quatre equips de la Conferència Oest. I jugues eh, el primer contra el quart i el segon contra el tercer. Qui passa, doncs, juga la final de la Conferència. Uh -huh. Però això, tot, anada i tornada, eh? Excepte la, la gran final. I llavors, el qui guanya la Conferència juga contra el campió de l'altra Conferència. A un partit. déu nhi és molt important, evidentment, és arribar bé a final de temporada. Sí. Arribar entre sí. els quatre primers és molt important. Sí. <laughs> Clar, que entre els quatre primers, però... Qui queda primer, doncs, té més avantatge perquè juga contra el quart. Qui té més punts de, de les dues conferències, doncs, es, es juga a la final a casa. És una miqueta intentar... El que volen ells és que guanyis tot, tot, tot. Mm -hmm. És com es fa als Estats Units, sí. bàsicament, eh? Vull dir, sí, sí, és que és, molt, molts dels esports americans són, són així. Uh, Oriol, si ara mateix haguessis de jugar una lliga europea, quin escolliries? Si ara mateix et truca... No t'han trucat? Uh, no no t'han trucat, <laughs> perquè encara, no, tens, no ho encara ho tens contracte ara segurament un, un any més si sí que ens hi estarem, vale. moment i no ho sé, la veritat no te sabria dir és que totes les lligues doncs, són, són molt potents ara. No, i tu en tens una no. que dius m'agradaria aquí per això, per allò com l'anglesa no, no. no, la veritat no, no, tinc, no tinc cap lliga que, que preferida o que diguessis no, vull, vull negar si sí, o sí. Home, va, uh, eh? la veritat és que no <laughs> <laughs> Bé, Escoltem podria ser Estàs agafant moltíssima i moltíssima experiència Bé, bueno, i fama sí, la, veritat és, la veritat és que és una el que em faltava i el que buscava no? Buscava pues, que tingués la continuïtat, que pogués jugar que, que trobés un equip on posés la confiança a mi i que, i que amb una bona lliga no? i ja ha sigut això uh -huh. el, que, el que he fet I ens ha arribat, eh, pels companys de la ràdio ja sigui per Digli Sport3 Digli Catalunya Ràdio que probablement el Gerard Lópe ja ha trucat pel partit del dia trenta. Sí. ja t'ha trucat el Gerard,? No? Sí sí em va trucar em va trucar. Ahir. I la cama? La cama bé, la cama molt, molt millor, molt millor. Ara eh, veurem com, com evoluciona i, i diumenges doncs, eh, si tot va bé, es trass allà. Tinc, tinc, que a parlar, tinc que tornar a parlar aquest diumenge amb ell i acabar-ho ja de, de, de confirmar a veure com ho tinc jo. I en, però en principi, en principi sí. Molt bé, seria un gran, un, gran, un gran luxe, eh? eh vestir Home, els cols de la, de la samarreta del teu país. Eh? I tant. Segur que algun dia sí. la, la vestirà. Home, segur, ja, si està convocat... Eh, bueno, si, si el Gerard el convoca, evidentment que pot tenir uns minuts. Mm. No dic titular pel tema de la gama, però pot tenir uns, uns minuts. I la gent, evidentment, mm -hmm. vorrà qui és l'Oriol Rossell encara hi ha molts que no, ah, el que estava al Barça, diuen. Això és el primer que es diu sempre, eh? El que estava al Barça, el que estava al Barça. <laughs> sí, sí. No el que ha guanyat, no, el que estava al Barça. Eh, aquí sí. Eh, aquí es diu gens. Eh -eh. És és sí. sí, ja, i ara Oriol, què? quants dies aquí? Ara fins al 20 de gener. Fins al 20 de gener i cap allà una altra vegada. Sí, ara un meset i, i tornareu. I i allà què, quan comence, començareu a fer pretemporada això? Ja el, el dia 21. Cortall. Sí, sí. Un molt poc temps, no? Sí, sí, va. Eh, clar, allà vam ràpid que oh, no, no, aquí, eh? No, no, ho has semblat com aquí, perquè allà... Aquí sembla que tinguin menys Bueno, no, però aquí també hem de comptar... Contacte... Es que a... És que ara juguen any natural. Clar. Sí, aquí, allà acaben el, 20... el 7 de desembre. Ah, és la final. Ah. Llavors, aquí hem de contar no que tenim una Supercopa, un Mundial de Clubs, o Mundial, i clar, si no hi hagués això, diguem-ne que seríem-ho més. I amb el Barça el Gumper també hi ha... Bueno, sí. Però és també molt petit, però... Sí, també. Molt bé. També. I la panxa, escolta escolta'm, aquesta tarda, eh, wow. tens nervis? Tu ja ho has vist tot, però esclar, et rebrà el teu poble, eh? És el somni de petit sí. que, que, que els teus amics, coneguts del poble, tots... Vindrà, com si fossis el Marc Màquet, vaja. Eh? Sí, senyor, la veritat en el ballis la la pair, però com si sempre el mar. <ríe> no, la, la veritat que que estic molt content ja no no només per això, sinó perquè s' s'han portat tota la gent molt molt bé a mi, m'han felicitat, m'han donat suport en tot moment abans de jugar, després. I això, la veritat, que s'agraeix molt. S'agraeix molt perquè quan estàs tan lluny i, i fora de casa doncs, que tinguis el poble al teu costat doncs, dona molt suport i, i, una, i una motivació de, de, de cara a portar doncs, els èxits cap a casa. I, i jo crec que doncs, avui serà un dia, un dia que recordaré i per tota la vida i segur que ens ho passarem molt bé. Segur. Avui a les quarts de vuit, eh? recordem a tota la gent. A les quarts mm -hmm. de vuit, al pavelló. De Porreig, eh? es fa aquesta Porteu un glob obert i vermell eh? és molt important això ah? si no ens donen a l'entrada portem un glob obert i vermell eh? sobretot el Club Esportiu Porreig ho ha fet saber molt bé ja ho sabem, bueno doncs Oriol doncs moltes gràcies per haver-nos la trucada de Ràdio Porreig una vegada més vosaltres, vosaltres. i que vagi molt bé la festa avui que, que, segur, que segur que anirà que tu mereixes molt bones festes i un bon any moltes. nou moltes gràcies, igualment, i bueno, i si d'això ja ens veurem avui la tarda. Exacte. Oi tant, I, oi i, tant. I bueno, que, que et seguirem continu, continuant controlant, eh? Sí, sí, les notícies que ens arriben aquí les diem. Les que, clar, les <laughs> que no les que ens arriben no ho poden dir, seguim la pàgina web o seguim tot, però esclar, eh, a vegades és complicat. Ariol, sí. que vagi molt bé, maco. Moltes gràcies, bones festes. Bones festes, adeu. Adéu. adéu. Vas que troqui el Marc Albert. Sí, provemo, també li felicitaremmos bona festa. A menys que conmigo, no, perquè la gent de què, que ha que que deportsat amb la gent. No, però, que no, la gent que és molt important. Fem, fem, espera, espera, espera. fem, fem que puguem 49 i 49. Acabarem quan acabem. Acabarem quan, acabem. quan vingui el director i faci el director i digui, "S'ha acabat el rotllo de voteu, Bona Nadal, i feliç any nou." I s'ha acabat. <laughs> No doncs sé a la sintonia del futbol, sabe, rapaçem va al futbol sala, Jaume, un que et sembla. No tinc la ja t'ho he dit. Osti, ja, veig tranquil, o sea, tinc jo. Vas a buscar ràpidament la del futbol sala, perquè fa el el femení, eh? I començarem per la segona divisió femenina, grup 3, onzena jornada. Partit per demà, a partir d'un quart de 12, Sant Just Futbol Sala, Puig Fitor Futbol Sala. Aquest partit es jugarà Camp Pavelló Municipal La Bonaigua i l'àrbitre serà Marcial Carretes Rodríguez. Ja sabeu, demà, a partir d'un quart de 12... La primera divisió femenina per jornada d'otzena, partit és per avui, Universitat de Alicante, a veure si algú, Futbol Sala Gironella. Doncs el Futbol Sala Gironella reprèn la lliga a la pista de la Universitat d'Alacant, partit molt atractiu, el que servirà avui per reprendre la lliga de primera divisió femenina al Futbol Sala Gironella. Les bergadanes visiten la Universitat d'Alacant a partir de les 7 amb la quarta plaça en joc. Sí, com sigui, l'equip de Robert Caneda intentarà defensar el quart lloc que tot i que només amb un punt d'avantatge respecte a les seves rivals d'avui. Caldrà veure quin dels dos conjunts arriba en millor forma després de tants dies de descans competitiu. Es dona el cas que després de jugar avui no hi tornava bé Lliga fins a l'11 de gener. futbol sala masculí, Lliga Tercera Divisió Catalana, grup 5, 11a jornada la Torre de Claramunt, Unió Deportiva futbol sala Porreig, aquest jugarà camp municipal, Camp Vinsó la Torre de Claramunt i l'àrbitre Mamolar Calvo Roberto aquest partit es jugarà demà a partir de les 6 de la tarda futbol, futsal atlètic Vila Torrada i club futbol sala Ciutat de Vergues, jugarà camp municipal Sant Joan de Vila Torrada i l'àrbitre Jordi Daudé Moreno aquest partit es jugarà aquest partit es jugarà avui, a partir de les 5 de la tarda. Tenim un altre per acabar, per tancar aquest grup. Cup Futbolsal a Òdena, Indaber Futbolsal a Caçarres. Bé, es jugarà al Camp Pavelló Morpolisportiu Mestre Vilavell. A l'àrbitre, Gabriel Escolà Solivella, es jugarà demà a partir d'un quart de set... I la Lliga, segona divisió catalana, grup 3, 11a jornada. La Pobla del d'Ellet, club de futbol sala, Safa, en os de Sabadell, club de futbol. Aquest partit no tenim l'àrbitre, però sí que jugaran al Pavelló Municipal i... el de Bagà. El... Puh! Pots passar n'esteu a partir de les 12 del migdia. Seguirem posant la mateixa canzoneta per dius que el Sant Cugat Futbol Sala B i el Futbol Sala P s'imagina que serra, jugaran a cap pavelló municipal... Sant Cugat del Vallès, l'àrbitre Francisco Ferg García Geras. El partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda. I per acabar amb el futbol sala, l'últim cromo que ens queda per enganxar és el de la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 3, 11a jornada. Grups de raó, futbol sala, club Vaganès el Camp Palau Municipal d'Esports de Sabadell i l'àrbitre Roger Freixas Vila. Aquest partit és per avui a partir de tres quarts de sis. Anem a repassar el futbol i començarem per la Lliga, segona Divisió femenina, grup 3, onzena jornada, amb aquestes cançonetes, amb aquestes diades natalenques, eh? Amb, amb, amb Nadales, perquè eh, hem començat una mica més tard, se'ns ha penjat l'ordinador, hem anat mm, de, de, de, amb l'hora enganxada al cul des de que hem començat, tot i la feina que teníem per fer, hem, pogut, hem fet el que hem pogut, eh? Se'ns han penjat totes les cançons, tenim aquesta, doncs venga, ficarem aquesta, ja que s'escou, eh, per Com dèiem, per l'època de Nadal. Doncs eh, repassarem el futbol el futbol que és la segona femenina, aviam, ara ja estic arribant. Segona divisió femenina grup 4, 11a jornada partit per demà. A partir de dos quarts de cinc, Seba Esportiva, Porreig Club Esportiu, el camp municipal d'Alzina i l'àrbitre Arnau Domènech Pareja. Pel que fa a l'altre partit, el Castellnou, Unió Esportiva, Montmajor Futbol Club, a jugar a camp del Llissac de Terra a l'àrbitre, Pablo Cachero Guijarro. El partit és per demà, a partir de les 12 del migdia. You Anem for... a tractar el futbol el futbol masculí. Eh? Quarta catalana, grup 1, tretzena jornada. El partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda. Valls de Torrella, Club de Futbol, Sant Salvador de Sercs, Club de Futbol. El camp municipal, Valls de Torrella. I l'àrbitre, José Moreno Aguilera. Un altre que tenim és el Montmajor, Futbol Club Avinyó, Club Esportiu. El camp municipal de Montmajor. I l'àrbitre, David Cortine, Cortina Rodríguez. Aquest partit més per avui. I també a la mateixa hora, a les 4. També tenim un altre... A l'Avià Unió Esportiva B, Puigcerdà Club de Futbol al Camp Municipal d'Avià, Puigcerdà Club, eh, perdó, Camp Municipal d'Avià, i l'arroitre Ramon, Joan Ramon Rodríguez Abadal, que precisament aquest partit el jugaran, a ah, que no sabeu l'hora, ni el dia, però pues sí, és avui també, a partir de les 4 de la tarda. Següent partit és el Verga Club Esportiu, no m'ho eh, em falten mans, em falten ulls... Tot per cap el dius això, Berga, Club Esportiu, Súria, Club Esportiu, B, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Edgar Cardoso, Vilana, partit d'Esperdemà, partit de dos quarts de cinc, Sallent, Club Esportiu, B, Cacerres, Club de Futbol, el camp municipal de Sallent, l'àrbitre Abdelac, Abendou de Tahiri, aquest partit d'Esperdemà, partit de les quatre de la tarda, lògicament, i un altre, el, el derbi, Vilada, Club Esportiu, Porreig, Club Esportiu, B, el camp municipal de Vilada i l'àrbitre en aquest cas, Àrbitre Teresa Rovira Gras. Aquest partit, el derbi jugarà avui, a partir de dos quarts de cinc, el Vilada que marxa catorzer amb 10 punts, 12 partits jugats, 3 guanyats, un empatat, vuit perduts, 13 gols a favor, 29 en contra. Perquè fa el porreig, Club Esportiu B, marxa a la vuitena posició, amb 19 punts, jugats, 12 guanyats, 6 empatats, un perduts, 5 per, uh, gols a favor, 20 i gols en contra, 20, eh? estan tau-tau, eh? L'estat del cel, el Vilade, que està en una 757 metres. L'estat del cel serà solejat, tot i que al final hi haurà de posar els focus, perquè si no hi tres pijos per allà. Prova, probabilitat de precipitació 0%, temperatura mínima 0 graus, màxima 12, el vent que estarà encalmat bufarà 0 graus, l'índex de ratxos 1 serà màxim 1, que és un, un índex ultraviolat baix. Fa la tercera catalana, grup 7, quinzena jornada, partit per demà, Porreig Club Esportiu, Castell Nou Unió Esportiva, aquest partit s'hauria de jugar al Municipal de Porreig, dic que s'hauria de jugar al Municipal de Porreig, perquè ara per ara està suspès. En cas de que jugués, seria demà a les 4 de la tarda el Castell Nou Unió Esportiva, que no pot fer front als, als, als diners, als deutes, i pot ser que deixi la competició. Per això, si aquest partit es juga, serà demà a les 4, però ara per ara, la web ens doncs, diu que està suspès. A uh, Un altre partit, Navàs Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic B, Camp, la de Besa de Navàs, l'àrbitre, Rionegro, David Rionegro Pérez. <coughs> Perdó. Uh, el partit és per demà, a partir de dos quarts de cinc. Un altre, Albán Club Esportiu, la Poble Claramunt, Club de Futbol Municipal d'Albán i l'àrbitre, Fernando Caballero Jerez. Aquest partit és per demà, a partir de les 3 de la tarda. d'aire perquè <laughs> m'estava ofegant, eh? Mm. Per dius, segona catalana, grup 4-15, la jornada Gironella, club de futbol atlètic, lliçada vall, club de futbol al camp municipal de Gironella i l'àrbitre, Ángel Fernández Gutiérrez. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. I és que Cardedeu, Manresa i Gironella i Sadavall partits amb el liderat amb joc. El Gironella juga a casa amb el Lissadavall a partir de les 4, un dels equips revelació. Sergio Beltrán, Sergio Ruiz, Adri Lozano i Iván López no podrem jugar i són dubtes el porter Abel, Pol Raig, Rafa i Speran Sibila. El tècnic dels gironallens, Xavi Poses, ha comentat que ateses les circumstàncies seria inexplicable posar-nos primers. S'ha de tenir en compte que fa moltes setmanes que no podem fer entrenaments de qualitat per les absències. Nois, amagueu-se que ho podria agafarant eh? Jo perquè, sé, bé. Perquè estan quedant sense gent, eh? Sí, Però, sí. O, o, a buscar -nos a nosaltres, ara que nosaltres. No sé, bé. Així si s'hi un cop de mà hey. gaire fort, eh? No sí, sé, massatgistes. I per acabar, ja sí, per acabar, la primera catalana grup 1, quinzena jornada, Sabadell Futbol Club, club esportiu, B. Aviar Unió Esportiva, el camp municipal de Can Uriac i l'àrbitre Jesús Martínez Navarro. Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de cinc. I és que realment l'Aviar necessita un cop d'orgull per donar la sorpresa a casa del Sabadell B. Per jugar contra el Sabadell B, Víctor Vera no pot comptar amb Àlex González, sentionat, ni tampoc amb Salla, lesionat. És dubte Àlex, Aleix Trulls, per un cop. Bueno, desitgem molta sort a tothom... Albert, et passo ràpidament. No? Bueno, Pep, si et sembla, repassem al futbol base, que ja tenim resultats. Molt <coughs> ràpidament. Avui quedo amb les 3, eh. Bueno, t'explico. Ah. Uh, comencem al futbol base, vinga, la dava. Categoria Prebenjamí, grup 54, <coughs> partit importantíssim. Onzena jornada, es jugava al municipal de Berga i era el liderat en joc entre el Berga i el Porreig. Aquest partit s'ha jugat a les 10, Berga, Club esportiu, C. Ah, perdona, A. Ah, 3, Porreig, 4. Per tant... Primera posició okay. a la classificació pel Porreig amb 23 punts, seguit d'Alberga amb 22 Molt bon partit el del Porreig que havia de, de donar-ho tot en aquest partit eh? Categoria Benjamí B Tercera divisió grup 13, jornada 11 A l'estadi municipal de Navarcles jugava aquest partit a les 11 i el resultat ha estat de Navarcles Club de Futbol B 0 Porreig B eh, 1 Victòria del Porreig eh? Desena posició està el Porreig en aquesta classificació de la Tercera divisió grup 13 amb 9 punts L'Aviàs, el líder empatat amb l'Avinyó, en 27 punts, un equip berguedà. Categoria Benjamia, primera divisió grup 7, jornada 11, Estadi Municipal de Porreig, s'ha jugat aquest partit. A les 11.30, Porreig A3, Sant Quirze del Vallès, Futbol Club Esportiu A6. El Porreig està setè en aquesta classificació, amb 22 punts. La categoria la Viver, tercera divisió grup 16, jornada 11 a l'estadi municipal de Sant Joan de Vilatorrada bon partit també destacar aquest partit perquè també havia entre el segon i el tercer entre el joanenc i el porreig doncs finalment futbol club joanenc D <ríe> ai m'ha fesat com tu eh no, pot, no es pot anar tant bueno, no pot futbol anar tant. club joanenc D un porreig B un empat en aquest partit Eh, per tant <ríe> si no, no, eh? escolta, de veritat eh? Eh, doncs el porreig que és, és primer provisional amb 27 punts en aquesta tercera divisió grup 16 i el infantil que juga tres quarts d'una, està jugant des de tres quarts d'una estan a, a principis de la segona part, no hi ha l'acte, per tant no hi ha resultat totes maneres és la milita a la segona divisió grup 25 també a jornada 11 i es juga aquí a casa, eh? entre la Copa Esportiu i al Berga, derbi també, eh les noies, la categoria femenina, categoria l'Avi Infantil, Primera Divisió, grup 2, jornada 11, l'estadi municipal també d'aquí a casa, entre el Porreig i el Centelles, Porreig 3, Centelles 2, el Porreig que és 8è amb 13 punts, i categoria infantil cadet, Primera Divisió, grup 2, partit importantíssim aquest, eh, en la seva jornada 11, el camp municipal de Sant Joan de l'Erz d'Avinyó, entre l'Avinyó i el Porreig, dels doncs, Club Esportiu Avinyó 0, grup esportiu Porreig, punt. importantíssima aquesta victòria que les col·loca a la segona posició provisional en 25 punts, estem parlant de primera divisió, eh? I això ha sigut tot el matí Per dissabte a la tarda tenim la categoria juny de primera divisió, grup 6, també jornada 11, el camp municipal Camp Màgi de Sant Cugat del Vallès, entre el Boagorant a Sant Cugat i el Porreig, aquest partit es jugarà a un quart de set. Eh, també tenim el, el B, la quarta catalana, grup 1, jornada 13, el camp municipal de Vilada, entre el Vilada i el... Aquest l'has dit tu, eh, em sembla, però te'l deixo dir, no, no fas dir, entre el CUP Esportiu Vilada i el CUP Esportiu Porreig B, ja, a dos quarts de cinc. Sí, sí, sí, sí. I per demà diumenge quedaran a la Lavi, a la segona divisió grup 7, la Lavi A, Jornada 11, partit ha passat fins demà, el municipal d'aquí, de casa, de Porreig, entre el club esportiu Porreig i el gimnàstic de Manresa A, que partida jugarà a les 10.30, el cadet de la segona divisió grup 20, jornada 11, aquí a casa també, entre el club esportiu Porreig i el club futbol Clallús a les 12, i tancarà, evidentment, a part del, del primer equip, tancarà el sènior femení a la segona divisió grup 4, jornada 11, aquí al camp municipal de l'Alzina, serà entre el Esportiva seva i el Club Esportiu Borreig. O sigui que... A dos quarts de cinc... ...dó tarda. Molt bon, bé, Albert! Pam! Molt bé. La la la la... La la la Eh? Va, ja ara, Sí, va, ara comencem el motor. Ara comencem amb el motor, amb el motor ja ho veuràs. L'hora que va, eh? <ríe> Ai senyor, ai senyor, en té que ens penja l'ordinador. Està estossegant faigalls, Sí, que eh? el casc ho va, una banda va, l'altra no que també has d'apretar el fil perquè també s'encalla. Bueno, Qualsevol com... dia d'aquest posar-ho nou. Sí. sí. Sí, sí, sí, quasi bé. A veure, doncs De que va, maco. Però qui vols que... que truqui ara? Quin? Uh, vam parlar amb el Jordi Canudes, no? Va, vinga, sí. Vinga, doncs va. Mentrestant us diré que en essència de no haver trobat el Marc Home, no podem parlar-hi, va molt atrafegat aquests dies el Marc Home, ja us ho dic ara, també crec que avui estarà a la Federació Espanyola a Madrid en, en l'entrega de premis, no sé si com a cònsol o com a què serà, però va molt atrafegat, per tant, no en puc parlar amb el Marc, i bueno, eh, desitjar-li molta sort d'aquí al Dakar, i que pugui tornar doncs amb el, quart, amb el seu quart títol, amb el seu quart triomf en aquesta, en aquesta prova. Dit això, eh, jo, la notícia de la setmana a la Fórmula 1, que sempre estat una és que recordem que els millors podien escollir el dorsal. En aquest cas Fernando Alonso és el primer que ha escollit i ha escollit el número 14. Alonso correrà amb el número 14, número en què diu que li porta molt bona sort i que va aconseguir doncs el primer títol mundial de Car cross l'any perdoneu de Car de, de cartat a l'any 1996 i que fins que va portar aquell número doncs va, va estar de molta sort tampoc. Vale. Doncs bueno, eh, ara parlem amb un, amb un home, amb, amb el Jordi Canudes, que és el coordinador, és el director, crec que ho és tot, el mànager de la cursa, tot, ho no, ha fet segeu tot, segeu sí. No. De la cursa que s'havia de fer, teoria, el dia 16 de desembre, a eh, Sant Pau de Cacerres, eh, Cal Canudes, la fica Cal Canudes, que era la cursa denominada de Campions de Terra Rally Més Car Cross. Aquesta cursa va ser plaçada el dia 22 i finalment ha estat plaçada eh, més endavant, tot i que demà diu que també es correrà. Però nosaltres el que volem destacar, evidentment, això ja fa temps, com vam comentar aquí, és que aquesta cursa era, els beneficis anaven a favor de la marató, uh -huh. per tant, és molt important, però eh, falta d'inscrits, parlem amb ell perquè ens digui més o menys què ha passat exactament. Jordi Canudes, bon dia. Bon dia. Hola, Jordi, bon dia. Finalment, demà eh, es correrà però no de forma oficial, diguem. No, no correrà de forma oficial, únicament es correrà de forma d'entrenament. Forma per fer alguna carrera entre nosaltres, però res més. Perquè això, eh, Jordi, va començar, diguem, eh, cap allà al mes de setembre, una cosa així, eh, que sí, eh, que volia estructurar el sí, circuit, i aquest circuit a què anava destinat? Anava només a, a fer de eh, que tinguem un circuit aquí al Berguedà de, de, de Carcross o de Rallycross, o que tinguem... o que només estava dedicat més per fer la marató? No, això es va realitzar per... Amb la idea de que els pilots ho passessin bé i el públic també el públic aficionat també i ja de pas com que tenia de venir la marató de T3 però doncs hem de decidir que els beneficis que es poguessin treure d'aquesta carrera doncs, els podríem destinar a la marató. Uh -huh. I hem de dir que això què serà? Només esporàdicament o hi haurà un... tot sovint tindrem aquest circuit en marxa? Uh, això ho farem un cop a l'any. Un cop a l'any. Sí, sí, si les coses van bé, pues, ho farem un cop a l'any. I després mirarem de, també tots els beneficis que es puguin uh, realitzar en aquest, en aquest event, pues, destinar-los a una obra benèfica. Carai, molt bé. Tot, eh, entre l'alberató i l'UNICEF, molt bé, no? Doncs, tot cap aquí, tot cap allà. No? Que tot anirà destinat a obres benèfiques. No, no tindrà, eh, vosaltres no tindreu cap tipus de benefici. No, sí, quan sigui servei, algun servei de bar o ah. alguna cosa mm -hmm. o altra, sí, almenys poder pagar els gastos. Correcte. Per tant, és un circuit... Eh, Fins-nos quatre números, com és aquest circuit, Jordi? Aquest circuit és un circuit de 2 quilòmetres i mig que es creua entre ells eh, a través d'un pont. Diguéssim que seria eh, la carrera de campioners... La carrera de campiones, dos pilots de, que guanyen mundials, diferents títols, eh, un, un semblant, no? Com a carrera de campiones. Sí, sí, exactament igual, però més d'esfalda és amb terra. Ah, molt bé. Per tant, corren un contra l'altre i a van, van, van fer les diferents màneges, no? Fins a arribar a unes finals, final... Molt bé. I això es fa un cop i pot participar tothom en aquí, Jordi, o s'ha de tenir federat, federació? S'ha de Has tenir federació. Però estem mirant arreglar una mica el tema perquè gent que tingui cotxe i no tingui la llicència pugui córrer igualment. Perquè a part d'aquest circuit disposem d'un tram de 6 quilòmetres per la gent que vulgui fer testos amb els seus propis cotxes. I tot això ho estem obrint de cara a, a l'abast de tothom. Tant si és un Peugeot 107 com un Evo 9. Carai, doncs molt important això, eh? Perquè aquest circuit ha nascut aquest any és un circuit que ha nascut aquest any i estigueu alert a tots aquells que esteu escoltant que sigueu pilots, aficionats, que avui tingueu ganes d'anar doncs, a esparrecar eh? d'anar a esparrecar una miqueta sí, sí. <ríe> doncs, sí així, així de clar a cremar, doncs, a cremar, a cremar, a cremar. Escoltem, o a treure d'anelina, doncs podeu anar si no, no teniu llicència, és molt important això um, aquesta cursa que s'havia de fer demà què ha set? Falta d'inscrits? Jordi? Sí, falta d'inscrits perquè també és una mala data perquè ara hi ha el Nadal i hi ha el cap d'any i hi ha tota la història aquesta i esclar, llavors ja, ja tens més despeses al compte. I tu creus que la informació que s'ha donat ha estat la correcta o que faltat més informació? Bé, jo crec que una cosa perfecta no existeix, sempre es pot anar a més i d'informació no se'n podia haver donat més però no s'ha fet perquè en una setmana és de veure que no que uh -huh. no hi havia inscrit i llavors ja vam desistir i d'inscrits en tenies algun ens pots destacar algun pilot eh, així de rellevància sí, bueno, tenia de venir el Marc Balla però ara mateix m'ha m'encala de trucar que han tingut d'ingressar al seu germà Carai. i, llama, i així, llavors demà ja no, no hi participarà ell el Marc Balla ha sigut un pilot eh, campió el 2007, el 2011 i el 2012 en l'especialitat de car cross però mm -hmm. sí que tindrem el Nil Solans que és el campió ah, sí. d'Espanya de dos de rodes motrius mm -hmm. molt bé el, eh, però bé, bueno, tot i així els pilots que corren tots són boníssims mm -hmm. per tant eh, demà ja trobes que tens pilots que no tenen llicència o tots tenen llicències que corren demà? Demà em trobo que tinc dos pilots que no tenen llicència. I podran córrer tranquil·lament? Sí, jo ja m'he encarregat de treure'm els papers de seguretat i el que correspon a la carrera per evitar algun tipus de problemes. I comporta molta gent aquests tipus de circuits així? Eh, col·laboradors eh, voluntaris Creu Roja suposo, que tot això té unes despeses importants Sí, però com ja t'he dit com que eh, són entrenaments llavors eh, ja no és necessari tenir una ambulància Vigilar, vigilar de no fer-se mal eh? Això mateix vigilar, que no, no, les, Únicament les... és passar-s'ho bé i ja està. Les quatre barres, vigilar de no fer-se mal i, i, i sí, fer-se Sí, sí, home, corre amb, amb la mínima seguretat possible. Uh -huh. I el comunicat posava que queda passat Ha passat per quan? En teoria serà pel setembre o l'octubre de l'any que ve. Per tant Perquè, que, ja queda, que... queda posat ja... en bon temps. Sí, ja que aquest circuit està dintre d'un camp de cereals i llavors de cara al gener o així seria treure'l i sembrar, sembrar cereal. Sí senyor. Eh. <laughs> sí, va millor dit. Ah. s'aprofita sí, sí, ah, sí, sí. tot aquí tu doncs Jordi molt bé eh, si vols dir alguna cosa tu mateix o vols fer una crida a la gent doncs, que poder notar, no t'ha acabat d'entendre o, no, o no sabia que hi havia aquest circuit doncs mira, micro obert nosaltres el trucarem eh, per això també sí. al setembre anem a trucar sí, per sí. prenyar no, i... res dic que demà es farà que no cap carrera que són entrenaments però que si la gent vol venir, es disfrutarà igualment. Eh? I cada cara l'any que ve, esperem que hi hagi cursa. Eh? De cara de l'any que ve, s'ha pres molt dels errors que s'han comès en aquest any i esperem preparar una molt bona carrera. Molt bé. Doncs que vagin bé amb aquests entrenaments. Que vagin bé i que, que, que podeu tirar endavant aquest circuit i que tinguem un, un circuit més aquí al Berguedat, que sempre és bo, que... Aquí som fans del motor, eh? Sí, eh? Sí, Fort sí. d'alegria. Sí, sí. No, jo crec que sí, jo crec que aquestes coses s'han d'apoiar perquè eh, ve molta gent de fora. va trucat gent de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Alcarràs... Veus? La informació arriba, meu. la informació arriba. I més avui en dia amb tant de sí. que tenim. Clar. La informació arriba. Hi ha gent, clar. sí, hi ha gent. Hi ha pilots, un grup de pilots que estan a Madrid, però clar estan en aquestes dates no podran pujar a córrer mm. però ja de cara a l'any la, que ve al mes de setembre o octubre mirarem d'agafar una data bona per, per, per tothom i llavors la gent de Madrid i d'arreu de Catalunya d'Espanya pues, que tinguin la possibilitat de venir a córrer i disfrutar d'un bon dia Molt bé. perquè setembre i octubre què tenim aquí no hi ha el... no, no res moltes gràcies Jordi <ríe> no hi ha res <ríe> molt bé Jordi, moltes gràcies i escolta, em fa falta gent com tu aquí al Berguedà m'empenta per fer aquestes coses eh? moltíssimes gràcies de res home a tots. Bé. molt bé, bon i, i bones festes vagi bé, igualment Adeu. Eh, què estaves Adeu. dient Pep? Eh, Pep, què estaves dient de que tenim? saps què tenim? vols que et digui què tenim? què tenim? A, a part que hem de marxar atenció que feu-se bé que no només tindrem un mundial aquí a Catalunya en tindrem dos. I no només tindrem el mundial de motos. Va, va, desperta't, va. El dia 5 i 6 d'abril, sí. en parlem amb el nostre enviador especial. Carai. La Maria txell Molt bé. Tindrem campionat mundial d'enduro a Solsona. No tindrem l'enduro de Porreig, però tindrem el campionat mundial d'enduro a Solsona. Evidentment no serà el motoclub Baix Bargada qui organitzarà, sinó que serà el motoclub Segre. Però ens queda aquí, eh? Ens queda aquí un Mundial d'Endura molt maco de veure. Nosaltres el pujarem a la senda. Això quan s'escaurà? Setembre-o-octubre, eh? És el que anava a dir jo. 5-6 d'abril. Ah, 5-6 d'abril. Sí, estàs a la parra. 5-6 apunteu ho Que provem, Jordi. Perquè tanquem l'any. Pots organitzar-ho per setembre-octubre. Tanquem eh? l'any amb aquesta notícia que vulgui donar tindrem un altre Mundial. Bueno, ja que no han fet res aquesta canalla, que es despedeixi en si més, no. Jordi, eh, Jordi... La periós era jo jo, jo. S'ha llevat ara. Jo hi soc, però estic més amb, amb cos i ànima que físicament. Despedeix-te, Mariona! Despedeix-te, No, no us Ja, ja, ja, ja, si volà. No, no, el, ah, no, no, no, no a veure, un moment. Va, despedi us va. Bueno, ja? El millor que es pot dir per acabar, acabar l'any és que si teniu exàmens, si, si es volà, urbanyetzeu-vos i no estudiau el dia abans perquè ho passareu molt malament. Ah, perquè, això, això és el millor que puc dir. I que és important sempre ser constant i prendre-s'ho en sèrio perquè val la pena. després eh, obtenir els resultats. que els hem fet parlar perquè no us penseu que no hi sempre ho dedico tot a, a els estudiants que, que també ells, estan allà. Ells, ells Vino, hi són. I ells que, hi que, hi que hi tenen són. un pujant sí, sí, per esport i que... Est, bueno, va, uh, que no us voleu no acomiadar. Vosaltres m'acomiadaré jo. I us acomiadarem... I jo no m'he acomiadat. Doncs vinga, escolta, va... Que, que tinc molt bones festes, molt bon Nadal I fins al 2014, no, encara no La setmana que ve un programa No, no, Vam, si vols venir No, jo no El 2014 voleu fer programa, el 7, jo no hi seré Vine a cagar el tió Si fem programa ja es veurà, el 7 sí, Ja veurem, ja veurem fareu, El fareu vosaltres? Sí, sí, sí, hi ha partits, estarem allà Les quedem pel 7 de gener del doncs 2014 Doncs Molts patonets I fins... Adéu, adéu. adéu.